Надія Миколаївна більше оберігала землю, що дісталась їй від батька. Як свідчить ревійська казка, 1816 року, липня 31-го дня, Малоросійської Чернігівської губернії Борзнянського повіту, села Красилівки, поміщиці померлого титулярного радника Миколи Забіли, дружини Надії Миколаївни Забілиної, уродженої риба, це господарство було чимале. За домашніми турботами мати не помічала, як збігав час, а діти не навчалися. Скаменулося, коли меншому минуло десять. Заходилося надолужувати прогаяне. Та було вже пізно. Єдина відрада – Віктор. Те, чого мати не могла втовкмачити старшим, він підхоплював спів слова і вирішила готувати його до гімназії. Юність, Москва, Губернська гімназія. А грамоти Віктора вчила мати, але куди віддати хлопця вчитися? Чула, що в Ніжені відкривається ліцей. Прийшла Надія Миколаївна до часників порадитись. Часників рід, що дав назву хутору під Борзною – був такий же старовинний, як і рід Забіл. Петро Часник, Віктор Забіла та їхні брати і сестри гасали вулицями Борзни. Хлопчики та дівчата збирали квіти на зеленій галявині між Часниківкою і Борзною. Хлопці змагалися, хто довше утримається на крилі вітряка, або ж лазили на млини ловити пугачів. Ці розваги зупиняв Мірошник. Не минало й болото, що весною у повінь з'єднувалося з Борзенкою, бо тут водилися дикі качки та водяні бугаї. А їхня їячка потрібні ж для Ігор. Батьки Петра гордовиті. Надія Забіла й сама пишалася своєю знатністю. Адже вона – дочка сотника. І бажання сусідів про навчання дітей для неї не нові. Поговорили, порадились. І стала збирати сина в дорогу. Віктор радів. Ха, ще б пак. Чотири доби їхати кіньми. Небагатьом борзнянцям доводилося бачити Москву. А ось він, Віктор, їде до Москви вчитися. Наприкінці літа 1820 року Віктор прибув до Москви. Столиця була шрамована руїнами 1812 року. Згарище позаростали бур'янами, та вітер невідомо де знаходив попіл, піднімав його у повітря і носив над містом. Після навали Наполеонівської армії дві гімназії, що існували при Московському університеті і мали близько тисячі учнів, не відновили своєї роботи. Одразу після Вітчизняної війни почала працювати створена 1804 року Московська губернська гімназія. Бажаючих вчитися було мало. Директор друкував у газеті Московської відомості» оголошення, де запрошував віддавати дітей вчитися до Московської губернської. Та, незважаючи на ці зусилля, всіх учнів ледве нараховувалося сто. У їхнє число війшов восени 1820 року і Віктор Забіла. Гімназія чотирикласна. З першого класу вивчали богослов'я, словесність, риторику, логіку, математику, історію своєї країни та римську, географію та статистику, природничу історію, німецьку, французьку, латинську, грецьку мови, малювання. За рік до вступу Віктора Тут було введено нові, більш суворі навчальні правила. Умови в пенсіоні при гімназії виявилися нелегкими. Після вільного домашнього життя Віктор відчував себе у справжнісінькому пеклі. Пенсіонери піднімались о 6-й ранку. О 8 починались уроки. О пів на першу всякий такий обід, а вже о 14 після обідній урок до 16 години. Відтак, годинний відпочинок, шматок чорного хліба і знову за столи готувати уроки. Після мізерної вечері та молитви о 9-й вечора діти лягали спати. Під час свят учні водили на Воробйові гори, де їм давали по калачу та кухливі молока. На довершення всього – на воротях вдень і вночі стояла військова сторожа, яка нікого з пансіонерів не випускала на вулицю.